Vale, aí xa estamos outra vez aquí. Quería continuar falando de, de Xestal, a figura que o ano 2023 queren homenaxear precisamente no Concello de, de Carbaño. Foi un dos primeiros contacontos contemporáneos en galego, o pioneiro en empregar a radio e os discos para divulgar a súa obra. Esquecido durante anos a central folque, que falábamos con Óscar, pois recuperou agora a obra completa de Joselín, un libro disco que recolle a súa aproximante vida. Ademais, o proxecto inclúe tamén un espectáculo que recupera estes contos, o Farruco ou un xestal, un farruco un xestal dos anos 30 a figura de José Rodríguez de Vicente máis coñecido como José Vín como un dos primeiros contacontos modernos do noso país historias na nosa lingua a retratar tipos populares e situacións coitianes que acadaran o seu día unha Importante popularidade que agora voltan á vida. A Central Folke, en colaboración con Inquedanza Sonadas, presenta un libro-disco, recupera a memoria deste personaxe e recolle o conxunto dos contos que gravou en vida. A maiores, un espectáculo levarán de novo estas historias á escena. Kiko Cacarabal, Celso Fernández San Martín e máis José Luis Gutiérrez Guti repetirán os contos e integrarános coas súas propias historias. A obra con coa proxección das fotografías da época e coa reproducción dun dos contos na voz do propio Rodríguez de Vicente. Bueno, eh, esta é a noticia que nos, nos que queríamos darlle. E hoxe, pois, temos que desplazarnos precisamente a, a, a, a, para celebrar esa festa que estábamos comentando, tanto en Santa Coloma como en Hospitalet. Entón temos mm, música para descubrir con vosotros, pero tamén para o final, tenemos a colaboración especial do noso correspondente en Conbarro, eh, concretamente nas Rías Baixas, Xunlo Simón. Vamos de ofrecer un bocadiño de música e despois a... Uh, mm, mm, colaboración do noso amigo eh, correspondente Xulio Simón e dende aquí agora mesmo eu aproveito para despedirme de todos vosotros, queridos ointes o vindeiro sábado estaremos aquí outra vez disfrutando con todos vosotros eh, ofrecéndolles eso música, informacións e novidades interesantes ata vindero sábado, queridos ointes eu teño na miña casa O cuarto so para min. Nel gardo sueños sentaza, e fantasías sin fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren. E un caballo de cartón que galopa moi e ben. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel llaman Barriga Verde, Ululú e Tia Isabel Tenho boneco de goma, de cartón e de papel llaman Barriga Verde, Ululú e Tia Isabel O meu quarto é un misterio, é un mundo pequeninho E ten borneza de color cidade O porto de maravilla Refuxo da intimidade Tenho bonecos de goma De cartón e de papel Chamase barriga verde Ululú e te a Isabel Tenho bonecos de goma De cartón e de papel Chamase barriga verde ulu et a Isabel. de goma, de cartón e de papel chama se barriga verde o lulu e te saber teño bonhecos de goma de cartón e de papel